Новина У селі сталася новина, що гриць летючий утопив у річці свою дівчинку. Він хотів утопити і старшу, але випросилася. Відколи грициха вмерла, то він бідував. Не міг собі дати ради з дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо, коби то лише діти, але то ще біда й нестатки. Мучився Грит цілі два роки сам із дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він живе, що діє, хіба найближчі сусіди. Оповідали вони, що Грит цілу зиму майже не палив у хаті, а зимував разом із дівчатами на печі. А тепер все село про нього заговорило. То прийшов він вечором додому та й застав дівчата на печі. «Дєдю, ми хочемо їсти!» – сказала старша Ганзуня. «То їжте мене! А шо я вам дам їсти?» «Аді є хліб? Та й начинєйті Та й дав їм кусень хліба, а вони як щенята коло голої кістки, коло того хліба заходилися. Начинила вас та й лишила на мою голову, бодай із земля викинула. «А чума десь ходить, бодай голову зломила, а до вас не поверне. Це їх хати й чума збояла беси. Дівчата не слухали таткої бесіди, бо таке було щодня і щогодини, і вони привикли. Їли хліб на печі, і дивитися на них було страшно і жаль. Бог знає, як ті дрібонькі кісточки держалися в купі. Лише четверо чорних очей, що були живі і що мали вагу. Здавалося, що ті очі важили би так, як олово, а решта тіла, якби не очі, то полетіла б з вітром, як пір'я. Та й тепер, як вони їли сухий хліб, то здавалося, що кістки в лиці потріскають. Гриць глянув на них із лави й погадав. Мерці! і напудився так, що аж під його обсипав. Чогось йому так стало, як коли би йому хто тяжкий камінь поклав на груди. Дівчата глемдали хліб, а він припав до землі і молився, але щось ще тягнуло все глядіти на них і гадати. Мерці! Через кілька день Гриць боявся сидіти в хаті, все ходив по сусідах, а вони казали, що він дуже журився. Почорнів, а очі запали всередину так, що майже не дивилися на світ, лише на той камінь, що давив груди.